السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مبلله وهو يقلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله واهده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبتبه ورسوله لا نبي بعده اللهم صلي وصلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه Wa mantabi ahum bihssanil ilayumitil wabari. Alhamdulillah, para bapa dan para ibu, terkutihilah rahimani warahimakumullah. Para jamaah sekalian rahimani warahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghimpun kita di tempat yang terbaik di muka bumi yaitu masjid diantara masjid masjid Allah Subhanahu SWT dalam rangka menjalankan sebagian kewajiban kita sebagai seorang hamba yang berusaha untuk selalu mentaati perintah-perintah Allah dan juga diantaranya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kita dalam beragama dan sekaligus mewujudkan doa permintaan kita yang tidak pernah berhenti selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kita sehari yang tidak kurang dari 17 kali dalam kondisi normal kita berdoa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim dan setiap pagi kita jajarkan bibir pula oleh nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an walisantaiban wa amal mutaqabalan kita meminta kepada Allah hidayah supaya selalu di atas shirotal mustaqim dan kita meminta kepada Allah ya Allah kami minta kurang ilmu yang manfaat amalan yang saleh ngeres yang, yang thayyib dan amalan yang diterima dan sungguh hidayah akan kita lalui atau kita akan berada di atas hidayah Apabila kita semuanya pertama kali berusaha untuk memahami Setiap apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu SWT Karena berada di atas hidayah artinya berada di atas surat al-mustaqim Ajaran Allah Subhanahu SWT dan tidak mungkin kita bisa mewujudkan kecuali kita selalu berusaha untuk memahami apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini secara singkat insyaallah kita akan berbicara yang berkaitan dengan kewajiban kita yang paling utama yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melihat dari pembicaraan para ulama ini ulama ahlu sunnah wal Jamaah dan kemudian kita membandingkan dengan gerakan yang mengatasnamakan Islam maka sungguh kita akan melihat perbedaan yang nyata di antara mereka satu di antara perbedaannya adalah fokusnya mereka dalam perkara ad-da'wati -ja lillah tauhid ini dakwah mereka yang mengajak manusia ke jalan Allah dalam perkara tauhid kita akan mendapatkan dalam kitabnya para ulama bagaimana mereka betul-betul hampir tidak pernah kosong untuk selalu mengajak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya qoti fil wa rahimakumullah dakwah mengajak manusia kepada Tauhid bukanlah alternatif artinya bukanlah suka-suka pilih-pilih satu diantara tema dakwah yang bisa kita pilih sebagaimana sebagian konsumen kemudian mereka mengangkat tema yang bermacam-macam adapun kelompok saya temanya adalah saya fokus pada tema dakwah masalah ekonomi Sebagian lagi mengatakan adapun kelompok saya fokus tema saya tema kami adalah dakwah untuk mengembangkan pendidikan. Adapun kelompok kami tema dakwah kami adalah bagaimana bisa menempati posisi pos strategis dalam pemerintahan. Adapun dakwah kami adalah fokus bagaimana membangkitkan semangat berjihad untuk berperang, melawan Tauhut dan kita akan mendapatkan berbagai macam tema dakwah yang beraneka raja dalam kehidupan di tengah-tengah kaum muslimin atau di antara gerakan-gerakan kaum muslimin <tuh tibillah> maka sungguh apabila kita nanti melihat satu persatu apa yang mestinya kita ketahui berkaitan kedudukan perkara tohid ini, kita tidak akan punya kesimpulan lain kecuali bahawa berdakwah mengajak manusia kepada tohid adalah perkara pertama dan utama yang tidak ada pilihan lain kecuali setiap mukmin harus memilih yang itu. Dan ini masuk di dalam perkataan Allah Subhanahu Wataala. Wahmakanalimu muminin wala muminatin. Idaqaballah wa rasuluh amron. Ayakunallahumulhiyaratumit amrihi. Dan tidak pantas mukmin laki-laki maupun perempuan apabila Allah Swt telah memilihkan sebuah perkara kemudian dia masih memiliki pilihan lain dari pilihan-pilihan yang telah dipilihkan oleh Allah Swt. Bismillahirrahmanirrahim. Wal rahimakumullah. Secara singkat di antara poin-poin penting yang perlu kita kembali ingat dan insyaallah kita semuanya telah paham dalam hal, dalam hal ini mengapa kita mesti harus mendahulukan tauhid sebelum yang lain-lainnya. Yang pertama bahwa tauhid adalah tujuan Penciptaan kehidupan kita semuanya manusia dan jin. Allah Swt telah ciptakan kepada kita, ciptakan kita semuanya dalam rangka untuk mewujudkan tauhid. Kita semuanya telah hafal ayat yang sering dibacakan oleh para ustaz para khatib yang mengingatkan kepada kita tentang tujuan diciptakannya kita semuanya. Wahmah falakul jinna wal insaillalia budun. Tidaklah Kuciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka mereka beribadah kepadaku. Sahabat Ibn Abbas, Rasulullah Anhuma, beliau mengatakan bahawa wah makna iak budun e Dan makna iak maksudnya adalah liy agar mereka ini mentauhidkanku dan dikatakan para ulama kita bahawa semua kalimat dalam Al-Quran yang isinya adalah maklumat tentang ibadah kepada Allah atau isinya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Maksudnya adalah agar mereka mentauhidkan Allah Swt. Ketika bila rahimanya rahimak melol, apa bedanya antara orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan orang yang mereka telah mentauhidkan Allah Swt. Apa bedanya dua kalimat ini sehingga para ulama kita perlu menegaskan. Bahawa maksudnya liak buduni, eh liuwah sehingga bukan semata-mata bahawa seorang itu telah beribadah kepada Allah Swt. Akan tapi yang diinginkan adalah mereka mewujudkan torhid dalam kehidupan mereka. Apa bedanya kalimat saya telah beribadah kepada Allah dengan saya telah bertauhid kepada Allah Swt. Oh, engkau Apa bedanya ungkapan saya telah beribadah kepada Allah dengan saya telah bertauhid kepada Allah Swt? Dengar. Tidak. Saya beribadah kepada Allah belum berarti saya telah bertauhid kepada Allah. Kalaulah saya telah mentauhidkan Allah, barat tidak ada sembahan lain yang saya baca itu Allah. Ia orang yang dia telah beribadah kepada Allah Sw. Taala belum tentu dia telah mewujudkan tauhid. Dan orang yang dia telah mentauhidkan Allah, maka sungguh dia telah mewujudkan ibadah yang dikendaki oleh Allah Sw. Taala. Lihatlah di antaranya tentang masyarakat Quraisy. Masyarakat Quraisy, para jamaah yang rahmati Allah Swt, bukan hanya masyarakat yang telah mengenal Allah, bukan hanya masyarakat yang mereka telah mengetahui atau mengenal Allah Swt. Akan tapi mereka lebih daripada itu, bahkan mereka adalah orang-orang yang memiliki berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu Taala. Cuba sebutkan apa di antara ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. -orang apa kira-kira? Tawaf. -kira? Tawaf. Apa lagi? Apa lagi? Selain tawaf, apalagi Ibadah haji, apalagi Banyak Di antaranya Orang-orang Quresh mereka memiliki ibadah Ibadah haji secara umum Ibadah tawaf secara khusus Dan mereka talbiah mereka Bahkan mirip-mirip dengan talbiah kita kaum muslimin Hanya memiliki perbedaan sedikit Tapi fatal Ini Labbaikallahuumma labbaik labbaik la, la, baik. la syarika laka labbaik kemudian kata nabi ketika mendengar mereka sampai kalimat ini qad qad cukup-cukup akan tapi mereka melanjutkan dengan kalimat illa syarikan huwalak tamliku huwa mamalaka kecuali syarikat yang kau miliki yang kau menguasainya dan mereka tidak menguasainya engkau memilikinya dan mereka tidak memilikimu. Wahai hamba orang-orang Quraisy mereka memiliki ibadah haji dan mereka merasa itu merupakan warisan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalatu Akan tetapi telah penuh dengan syirik dan bid'ah. Di antara kesyirikannya mereka telah mengangkat ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bid'ahnya mereka di antaranya tawaf dengan telanjang dan berbagai macam amalan-amalan yang mereka lakukan. Mereka orang-orang yang memiliki doa. Bahkan mereka ini apabila dalam kondisi terjepit, benar-benar doa mereka tulus murni untuk Allah Subhanahu wa taala. yang Allah katakan, "Wa idza raqifu fil fulqi da'u mukhlisin alahuddin falamma najahum ilal bari idahum yusyrikun apabila mereka sedang berlayar di lautan maka mereka ini ketika dikepung oleh ombak yang sangat membahayakan mereka wa idawasiyahum maujul kadzlal apabila mereka dikepung ombak bagikan gunung sehingga mereka terancam mara bahaya mereka benar-benar Dalam kondisi yang terjepit seperti ini Da'awullaha mukhlisina benar lahudi Benar-benar mereka mengikhlaskan doanya Hanya untuk Allah subhanahu ta'ala Murni Tidak ada yang mereka ingat kecuali Allah Tidak ada yang mereka harapkan kecuali Allah Mereka menjadikan Allah satu-satunya tumpuan Untuk menghilangkan kesulitan yang sedang dialami Coba bedakan dengan orang sekarang yang mereka justru mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehingga sebagian ulama kita mengatakan sesungguhnya amalan kesyirikan orang sekarang akhlak lebih parah dibandingkan dengan syiriknya orang zaman dulu sebagian mereka sekarang ini ketika ditimpa musibah yang sangat membutuhkan pertolongan. Yang keluar mereka bukan Ya Allah, Ya Allah Sebagian mereka mengajarkan Ya Hussein, Ya Hussein Sebagian mereka mengajarkan lagi Ya Sheikh, Ya Sheikh Ya Wali Fulan, Ya Wali Fulan Sebagian orang mereka disangguni Foto Di dompetnya Nanti kalau dia dalam kondisi Yang betul-betul sangat terjepit keadaan Seru mengeluarkan fotonya Foto gurunya Kemudian suruh nyebut nyebut nama gurunya tersebut. Maka sungguh ini pendidikan musyrikin. Pendidikan syirik yang seharusnya hati mereka menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwallah rahimani wa rahimakallah. Maka di sini antum riap bahwa orang-orang musyrikin mereka memiliki amalan-amalan ibadah. Ada doa, ada tawaf, ada haji secara umum kemudian bahkan mereka juga mengenal Toharah bahkan Umar mereka pernah bernadar di zaman Jahiliyah akan tapi mereka itu Allah katakan kafir musyrik bukan karena mereka tidak beribadah kepada Allah akan tapi mereka tidak memurnikan ibadah mereka semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akhwanibillah kata saya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala wasya Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala ketika beliau membawakan ayat wama khalaqul jinna wal insa illa liyabudun beliau katakan fa idza rafta anallaha khalaqaka li ibadati fa lam annal ibadah la tusamma ibadah illa ma atauhid kama annas salatu la tusamma salat illa ma tahara Beliau ketika membawakan ayat wa mukallakul cina wal insa illa ya budun mengatakan ketawilah apabila anda telah tahu bahwasanya Allah ciptakan anda dalam rangka untuk beribadah kepada Allah swt maka ketawilah bahwa ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali bersamanya Tauhid sebagaimana salat tidak dikatakan salat kecuali bersamanya toharoh seandainya minta maaf. Ada orang sholat, masya Allah lama sekali, khusyuk, rukunya, berdirinya, rukunya, sujudnya sempurna total, dan bahkan dia di puncak kebaikan dalam sholatnya. Akan tapi dia tidak memiliki wubu. Bagaimana kira-kira? Bagaimana keyakinan antum secara ilmiah? Bagaimana? Tentu sholatnya tidak kepake, walaupun panjang bacaannya. Walaupun lama rukuknya, walaupun sangat bagus sujudnya, hatinya betul, masya Allah. Akan tetapi apabila dia tidak mengawali dengan wudu, maka tidak ada salat kecuali dengan wudu. Demikian juga, betapapun baiknya perbuatan seorang dan banyaknya amal ibadah yang dia lakukan, apabila dia tidak tegakkan di atas taufit. Maka ibadah yang sekian banyak itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan diterima oleh Allah Swt. Sebagian orang ehwalin pilla rahimah ini rahimakum Dia punya prinsip yang penting dia telah melakukan beberapa amal ibadah, kemudian dia telah berbuat baik kepada manusia. Ehwalin pilla maka kita diberikan contoh di zaman jihliah ada orang yang mereka ini masya Allah super dermawan sangat dermawan dia kalau menjamu tamu maka tumpukan mangkoknya itu harus diraih dengan tangga saking tingginya tumpukan mangkok yang sediakan akan tapi orang yang sangat super dermawan ini dikatakan Nabi sama sekali tidak masuk jannah, tidak masuk surga, karena dia tidak pernah memiliki tauhid dalam kehidupannya, dia tidak pernah mengucapkan kalimat Allah maafin li liomidin. Siapa orangnya, kuat? pernah dengar nggak? Siapa itu? Siapa namanya? sejarah trimin Siapa namanya orang itu Ibnu Ibnu enggak Judan Ibnu Judan seorang di zaman Jahiliyah yang super dermawan kalau bicara soal kedermawanan dia adalah orang yang super dermawan akan tapi karena dia tidak memiliki tauhid, Maka semua kebaikan mereka adalah hapus Tidak bermanfaat sama sekali Karena yang diinginkan Allah adalah kemurnian dalam hal ibadah Alalillahi dinul khalis Ketahuilah agama Allah adalah agama yang murni Sehingga Allah tidak memerima Agama kecuali ada apabila dimurnikan agama itu untuk Allah SWT ini yang pertama. Yang perlu kita pahami bahwasanya kenapa kita mendahulukan tauhid di atas segala-galanya? Karena ini adalah dasar. Karena ini merupakan tujuan Allah ciptakan kita adalah untuk mewujudkan tauhid ini. Yang kedua, bahwa tauhid merupakan asas, merupakan pondasi yang akan ditegakkan di atasnya segala galanya dari amalan kebaikan. Allahumma hamdulillahirohmanirrohimakumallah memberikan tamsil tentang keseluruhan agama kita, diantaranya dengan tamsil ka syajaratin alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin asluha sabitun wa furuha fasana tu'ti'u kila hinin bidni rabbiha wa yatribullahu al-amtsala lin-nasi la'allum tidakkah anda perhatikan Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat tamsil, ini membuat perumpamaan tentang kalimat thayyibah. Ini kalimat kalimatul iman kasjjaratin thayyibatin seperti pohon yang bagus. Bagaimana sejarah yang bagus ikhwani fillah? Asluha sabitun wa farmuha fis Tu ti uqullah qullah hinin bi idzni Pohon yang bagus adalah akarnya kuat, batang percabangannya menjulang tinggi, kemudian buah-buahannya itu keluar selalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhribu Allah amsalan lin-nasi la'alla yatazakkarun Itulah perumpamaan yang Allah buat Mudah-mudahan manusia mau mengambil pelajaran dari perumpamaan Allah Subhanahu wa tersebut. Mari kita lihat sedikit atau sebentar tentang tamsil kalimat ini. Apa yang Allah umpamakan tentang syajarah thayyibah? Kehidupan iman dan kehidupan seorang mukmin Allah Subhanahu wa taala tamsilkan dengan pohon yang sempurna. Akarnya kuat, batang percabangannya menjulang tinggi, Kemudian mengeluarkan buah-buahnya siap saat. Para ulama menjelaskan bahwa akar pada bagian pohon itu adalah aqidah tuhhid. Ini aqidah tuhhid. Kemudian batang percabangan yang menjulang tinggi adalah segala bentuk amalan saleh yang terangkat naik diterima oleh Allah Swt. Kemudian buah-buahan yang mereka yang keluar setiap saat adalah hasil yang mereka rasakan sebagai seorang muwahhid dan hasil yang dirasakan oleh manusia secara umum dari orang-orang yang mereka bertauhid. Taqwallah rahimani wa rahimallah ada asal dan dikatakan asal apa itu asal? Pokok atau fondasi, apa itu? Akar apa itu dikatakan para ulama al-asl itu ma asfalasy wa yubna alaihi ghairu apa yang letaknya itu paling bawah dan semua yang lainnya dibangun di atasnya sehingga betul-betul ini menjadi tumpuan segala galanya ini asal kalau itu rumah maka asalnya adalah pondasi yang pondasi ini menentukan semua bangunan yang ada di atasnya. Sebagaimana akar sebuah pohon ini menentukan semua batang percabangan yang ada di atasnya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Rahimahullah taala beliau mengatakan man arada ulua bunyanihi Faalehi ditauti ke asasi, wahai kamihi, wasit jatilikina ubi. Beliau katakan di antaranya, barang siapa yang dia menginginkan tingginya bangunan, hendaknya dia benar-benar memperhatikan betul tentang pondasi yang dia siapkan hendaknya dia benar-benar memperhatikan betul tentang pondas yang dia siapkan karena kata beliau bahawa fa inna qulu ala qadri tawthiqi asasi karena sesungguhnya tegaknya bangunan atau tingginya bangunan yang dibangun di atas fondasi itu sangat tergantung dengan fondasi yang menyangganya. Betul? Betul enggak? Kalau ingin membangun rumah tingkat 10, apa yang diperhatikan dulu sebelum yang lain-lain ikhwan? Tentu mempersiapkan fondasinya yang kira-kira bisa menyangga bangunan tingkat 10. Oleh karena itulah beliau katakan fal arif orang yang pandai kematuh tawsiqi asasi orang yang pandai itu selalu memperhatikan tentang pondasi yang akan menyangga bangunan di atasnya wal jahil dan orang yang bodoh itu yarfa'u al binaa' bi ghairi asas dia memperhatikan tingginya bangunan tanpa memperhatikan tentang pondasi maka sungguh semua orang yang tahu tentang masalah ini akan mengatakan orang ini bodoh dia berpikir dia berusaha untuk membuat bangunan tingkat 10 tetapi tidak dia siapkan pondasinya yang siap menyangga bangunan tingkat 10 maka pasti akan hancur hancuran ikhwah di jilrahiman wa rahimakallah ketahuilah bahwa kehebatan semua yang dibangun di atas di atasnya itu sangat bertumpu dengan fondasi yang menyangganya. Maka apabila anda melihat segala macam kehebatan para sahabat Nabi Ritunullah al-Jami'an. Bagaimana amal-amal mereka yang seandainya kita mem kita membaca kisah-kisah para sahabat tentang jihadnya, tentang infaknya, tentang pembelaannya kepada Nabi tentang pengorbanan yang telah mereka lakukan maka sungguh kita ini seperti membaca komik yang seakan-akan dunia luar yang susah untuk kita wujudkan coba untuk membayarkan umpamanya berkaitan dengan impaknya para sahabat Nabi Ritulullah Al-Jami'ah bagaimana mereka benar-benar telah mendidikan harta-harta mereka itu sesuatu yang sangat murah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena telah terbangun keyakinan di sini bahawa setiap harta yang dia keluarkan adalah perdagangan yang akan menguntungkan bagi mereka telah yang dia petik hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala Coba antum perhatikan umpamanya Suhaib Ar-Rumi bagaimana ketika dia hijrah dari Makkah ke Madinah di tengah jalan dia bagaimana dihadang orang-orang Quraysh? Kata mereka, Ya Suhaib. Anda dulu masuk sini dalam keadaan miskin. Sekarang anda telah berharta. Dan harta anda akan anda bawa keluar. Maka demi Allah kami tidak ribau. Apa kata Suhaib? Bagaimana seandainya? Aku serahkan seluruh hartaku kepada kalian. Bahkan akan aku tunjukkan. Di mana simpanan hartaku silakan anda ambil. Akankah kalian membiarkan aku melinggang ke Madinah? Maka ketika Suhaib sampai di Madinah. Sungguh Rasulullah SAW memberikan ucapan selamat yang sangat hangat. Dan Nabi mengatakan. Rabihal bay'u ya abayahya. Rabihal bay'u ya abayahya. Sungguh telah beruntung perdagangan anda Wai Abu Yahya Perdagangan apa yang telah dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi Dia telah berdagang dengan Allah Dengan harta-hartanya Yang dia ingin membeli surga Yang disediakan oleh Allah SWT Abu Talha Ketika dia mendengar Ayat Allah SWT Lantanan al birroh Hatta tuhibbu mimma tu mimma ahasta tunfiqu mimma tuhibbu tidaklah seorang akan sampai pada hakikat kebaikan sampai dia menginfakan sebahagian harta yang dia senangi maka Butulhah dia mulai tengok-tengok harta yang dia miliki dan dia dapatkan harta yang paling dia miliki yang paling dia senangi adalah kebun Bairuha kebun yang ada di masjid depan masjid Nabawi yang Nabi pernah memasuki dan meminum airnya di situ maka dia datang kepada nanti Ya Rasulullah, aku serahkan kebun ini kepadamu, silakan engkau gunakan sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu lihatlah bagaimana Suyid Ar-Rumi benar-benar ayat suhabu talha bagaimana hatinya betul-betul dia telah menjadi hati yang orientasi hidupannya adalah perdagangan mereka dengan Allah Swt. Lihat pula bagaimana orang-orang yang ayat para sahabat, bagaimana mereka dalam hal kebaikan dan dalam hal menghentikan keburukan. Sungguh semua yang kita baca dari sejarah kehidupan para sahabat Nabi, semuanya adalah hasil tarbiyah imannya yang telah dilakukan Rasulullah sekian tahun hati mereka dididik benar-benar hati mereka telah berwarna dengan warna keimanan menancap dalam hati mereka keyakinan tentang Allah keyakinan tentang Yungul Akhir keyakinan tentang Jannah wanar lihatlah di antara kisah-kisah dari para sahabat Nabi berkaitan dengan ibadah mereka Berkaitan dengan akhlak mereka Berkaitan dengan pertobatan mereka Berkaitan dengan bagaimana mereka jihad mereka di jalan Allah Subhanahu SWT Maka hebatnya Bangunan amal yang mereka bangun Itu disebabkan karena kuatnya fondasi yang mereka miliki Maka kata Ibn Al-Qayyim Wal-a'malu salihat Wadarajat, bunyanun, amal-amal saleh dan tingkatan amal yang mereka lakukan itu adalah bangunan. Waasasuhah al imanu dan pokoknya fondasinya itu adalah iman. Bismillah. Maka kenapa di antaranya yang pertama kali wajib kita perhatikan? adalah betul-betul perkara tauhid, akidah tauhid sebelum yang lainnya. Karena sungguh perkara ini menjadi sebuah dasar dari setiap amal yang kita lakukan yang apabila amal kita tidak kita tegakkan di atas ini maka lah yang Pak sama sekali tidak bermanfaat. Al-Imam Ibnu Al Qayyim bawakan ayat Allah Subhanahu taala memberikan contoh satu di antara Jadi contoh amal yang tidak bermanfaat kecuali apabila ditegakkan di atas tauhid yang benar ini firman Allah afaman assasa bunyanahu ala taqwaminallahi waridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala jurufin harin fal harabi fi nari jahannam qad billah beliau katakan Apakah orang-orang yang mereka membangun bangunannya Allah katakan dalam ayat ini. Apakah orang-orang yang mereka membangun bangunannya di atas dasar takwa kepada Allah dan mencari keridhan Allah? Ini adalah buah taufik. Ini adalah yeni kehidupan orang-orang yang mereka bertauhid kepada Allah Swa. Itukah yang lebih baik? Ataukah orang yang mereka membangun bangunan yang mereka membangun bangunan di pinggir jurang, Kemudian bangunan ini Bersama penghuninya longsor langsung ke jahat Syahabdul Malik Ar-Ramadhani Beliau ketika menerangkan atau memberikan caratan tentang ayat ini Bahawa Ayat ini berkaitan dengan Amalan yang sama Tetapi menghasilkan hasil yang berbeda Amalannya adalah sama-sama membangun masjid Yang satu masjid yang dibangun oleh nabi dan para sahabat Yaitu masjid kubah Yang masjid ini dibangun di atas asas ketakwaan kepada Allah Dan mencari keridaan Allah SWT Ada pun yang satu Masjid yang dibangun orang-orang munafik Yang dikenal dengan masjid biror Maka Masjid yang dibangun Nabi dan para sahabat Amal yang akan mengantarkan ke surga, ke jannah Karena tegak di atas ketakwaan kepada Allah dan mencari keridoannya Sedangkan masjid yang satu Dibangun di atas asas kekufuran Fondasi atau akidah yang rusak Maka amal mereka bagikan bangunan yang longsor langsung ke lembah jahannam Maka la yang fa tidak bermanfaat sedikitpun sehebat apapun kekuatan billah amal yang dilakukan oleh seseorang akan tapi tidak tegak di atas tauhid yang lurus maka la yang fa yang ketiga kenapa kita mesti mendahulukan akidah tauhid dalam seluruh dakwah dan pembinaan yang kita lakukan karena sungguh kata Allah Al-Qur'an ini Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir sesungguhnya dalam rangka untuk menjelaskan tentang hakikat tauhid atau untuk mewujudkan tegaknya tauhid. Di antaranya Allah katakan dalam ayat Alif lam ra kitabun kuhfi ma summa fusilat millatun hakimin khabir Allah takbudu illallah Alif lam ra Kitabun uhki Ayatuhu Kitab yang Allah telah susun rapi summa fusilat kemudian Allah tafsil Allah rinci isinya yang Kitab ini tur, diturunkan oleh Allah, Minal Hakimin Hobil dari Dat yang Maha Bijaksana lagi teliti segala keadaannya, sehingga tidak ada isi kandungan kitab yang tidak berisi kebijaksanaan. Semuanya hukum-hukumnya hukum yang terbaik, hukum yang bijaksana, ajaran yang terbaik, semuanya mengandung hikmah. Tidak ada yang sia-sia. Hukum yang dalam posisi yang paling sempurna dan kitab ini diturunkan oleh zat yang taufal mengetahui segala-galanya dengan penuh ketelitian. Lalu apa kata Allah tentang kitab yang Allah turunkan? Allah <tik> ta'budu illallah. Hendaklah kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu taala. Para jemaah sekalian rahmat Allah, perhatikan Al-Imam Ibn Al-Qaim juga menerangkan Adhan Al-Qaim Bahasanya Al-Quran dari awal sampai akhir isinya Tauhid Menjelaskan tentang das yang kita Tauhidkan Haknya Tauhid Dan orang-orang yang mereka Berjalan di atas jalan Tauhid InsyaAllah kita Sekarang sebentar Kita sholat Berdasalah kita lantik sebentar, insyaAllah Allah menyempurnakan apa yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Sihla rahman rahim. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kita sedang berbicara tentang diantara pentingnya kita memperhatikan dakwah Tauhid Dan menjadikan Tauhid adalah di atas segala jalannya Karena sesungguhnya Al-Quran dari awal sampai akhir Diturunkan oleh Allah SWT dalam rangka untuk mewujudkan Tauhidullah Sebagaimana yang telah kita bacakan tadi Alif lam ra kitabun ukhimat ayatuhu Summa fusilat min ladun hakimin khubih Allah ta'budu ilallah Alif lam ra Kitabun Ini Al-Quran itu suara kitab Yang Allah susun rapi Dan Allah jelaskan Perkaranya Yang Allah yang diturunkan dari Allah Yang maafi bijaksana Lagi maafi kliti segala-galanya Allah ta'budu ilallah Janganlah kalian sekali-kali Beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jusya wa wa tifillah Di antaranya menyebutkan contoh Bahwasanya Al-Quran benar-benar dari awal sampai akhir Dalam rangka untuk mewujudkan Tauhid Al-Quran apabila dilingkas Maka kita mendapatkan kesimpulan di mana Ikhwan Dalam Al-Quran ada sebuah surat Yang surat ini adalah Kesimpulan dari seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran Apa itu? Surat Surat Surat apa yang Surat apa yang diantara namanya adalah Ummul Kitab Surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah Dikatakan Ummul Kitab Umm adalah Induk Apa itu Induk? Apa itu Induk? Apa itu Induk? Induk ya tempat kembalinya semua cabang-cabang Al-Quran atau Ummul Kitab Al-Fatihah dikatakan Ummul Kitab Karena Al-Fatihah al isinya adalah Seluruh apa yang terkandung Dalam Al-Quran Maka ringkasannya Ada di dalam surat Al-Fatihah Mungkin kita Pernah mendengar Isi Al-Quran itu kalau diringkas Atau tema besarnya tiga Apa itu? Yang pertama Al-Quran Tema besarnya tiga Yang pertama Tauhid, yang kedua Ahkam Yang ketiga Osas kisah-kisah Yang pertama Tauhid Ini penjelasan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu SWT Dan yang wajib Kita sembah dengan Ini mentauhidkan Allah Sehingga Al-Quran bicara Tentang Allah panjang lebar Dengan segala macam Ungkapannya Yang kedua tentang ahkam Tentang hukum-hukum Maka semua hukum ini sesungguhnya merupakan haknya tauhid. Kenapa kita salat? Karena kita menyembah. Karena kita beribadah kepada Allah. Kenapa kita puasa? Kenapa kita zakat? Kenapa kita haji? Kenapa kita jihad? Kemudian kenapa kita melakukan segala rangkaian hukum syariat? Karena kita adalah orang yang menyembah Allah. Yaitu yang mentauhidkan Allah Swt. Seandainya bukan karena tauhid maka kita tidak peduli dengan semua amal-amal ibadah tersebut yang ketiga apa tadi? kisah, yaitu kisah-kisahnya orang-orang yang mereka bertauhid dan kisah-kisahnya orang-orang yang mereka menyimpang dari jalannya alih tauhid maka dalam surat Al-Fatihah coba antum simak sebentar surat ini Alhamdulillahirrabbilalamin bicara tentang apa itu ya Alhamdulillah rabbil alamin. Apa objek pembicaraannya? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahmanir rahim. Apa pembicaraannya? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Apa pembicaraannya? Tentang Allah Subhanahu wa taala, zat yang menguasai di hari pembalasan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa isinya? aktivitas ibadah yang harus hanya ditujukan kepada Allah Taala. ini penghambaan kepada Allah, ini terhid sehingga dari ayat pertama kedua, ketiga, keempat maka sungguh ini semuanya isinya adalah at-tauhid adalah terhid kemudian idina syarat al-mustaqim apa itu asrat al-mustaqim apa itu asyarat al-ustakhim ya kawan? Jadi jalan yang mengantarkan manusia sampai kepada Allah Subhanahu Taala yang realnya adalah syariat Islam, jalan Islam, syariat yang mengantarkan manusia hingga sampai kepada Allah Subhanahu Taala. Kemudian sirat aladina'an amtalihim, aladina'an amtalihim, orang-orang yang Allah berikan nikmat. غَيْرِ الْمَغْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَبْضَالِينَ Bukan jalannya orang yang engkau murkai dan bukan jalannya orang yang engkau sesatkan Al المaghba'a alladina an'am Allah alihim alladina an'am ta'alihim dan غَيْرِ الْمَغْبُوبِ عَلِيْهِمْ dan abdalin ini adalah kisah tentang orang-orang yang pertama orang-orang yang lurus tauhidnya Sehingga berjalan di atas jalan Tauhid Jalannya ahli Tauhid Dan yang kedua Kisah tentang orang-orang yang menyimpang Dari jalannya ahli Tauhid Dengan demikian sesungguhnya Al-Quran dari awal sampai akhir Menjelaskan tentang masalah Tauhid Oleh karena itulah Ketika kita telah mengetahui Bahawa Tauhid merupakan tujuan Diciptakannya manusia Tauhid merupakan asas yang menjadikan diterimanya seluruh amal-amal manusia, dan Tauhid merupakan hakikat Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kitab bimbingannya. Oleh kerana itulah tidak ada seorang nabi dan rasul pun dalam berdakwah ke tengah-tengah umat manusia. Kecuali dakwah para nabi semuanya adalah mengajak kepada tauhid. Ini yang pertama dan utama Yang tidak ada seorang nabi pun yang berbeda dalam perkara ini Sekarang saya tanya kepada sekalian Para nabi Dalam menghadapi masalah problematika yang ada di tengah-tengah umatnya Berbeda atau sama? Problematika yang dihadapi oleh para nabi ini Berbeda atau sama Saya tanya lagi Problematika yang dihadapi setiap nabi dan rasul Yang Allah otos ke tengah-tengah umatnya Ini problemnya sama atau beda Sama atau beda Masya Allah <laughs> Sama atau beda Beda atau sama Berbeda-beda Fokusnya beda-beda Walaupun akarnya semuanya sama Ada nabi yang menghadapi problematika sosial Kerusakan akhlak Ada nabi yang menghadapi problematika tentang tiran, Penguasa-penguasa oh, yang Tiran, diktator Ada nabi yang menghadapi masalah yang bermacam-macam Kalau ditanya ada enggak nabi yang menghadapi masalah atau problematika politik ada enggak ha? ada enggak nabi yang menghadapi problematika politik, ada sekarang saya tanya apa yang dimaksudkan dengan problematika politik problem politik yang dihadapi oleh setiap yang sekarang ini kita ini sekarang beda yang kita hadapi sekarang problem politik kita masya Allah, luar biasa sekarang kita tanya, ada enggak nabi yang menghadapi problem politik dan apa yang dimaksudkan dengan problematika politik itu? Apa, ya kawan? Problematika politik tentunya kita insya Allah semuanya akan sama pendapatnya, yaitu tidak berhukumnya penguasa dengan hukum Allah, benar? Sehingga mereka selalu kafir, tauhid, tauhid kafir, tauhid kafir. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Taala. Saya tanya apakah ada penguasa di zaman Nabi Yang dihadapi oleh para Nabi Yang penguasanya berhukum dan hukum Allah Tidak ada Semuanya tidak ada penguasa yang berhukum dan hukum Allah Alias semua para Nabi menghadapi problem politik Akan tapi perhatikan Baik para Nabi Yang dihadapi dengan permasalahan fokusnya Permasalahan kerusakan akhlak Kemudian dihadapi Kerusakan dalam masalah ekonomi, penyimpangan dalam masalah ekonomi, penyimpangan dalam masalah akhlak, kemudian kerusakan berat dalam masalah politik, dan yang lain-lainnya. Tetapi mereka tidak, para nabi tidak ada satu pun yang dakwahnya tidak berawal dari tauhid. Semua para nabi mengawali dakwahnya dengan dakwah tauhid. Jazakumullahu khairan wa rahimakumullah. Tentu pertanyaannya kenapa? Seluruh dakwah para nabi berawal dari tauhid karena sungguh bahwa akar problematika sehingga mereka melakukan penyimpangan dengan segala macam bentuk penyimpangan itu Akarnya adalah karena mereka tidak mengagungkan Allah Taala Dan itulah jawaban Nabiullah Nuh. Atau komentar Nabiullah Nuh. Ketika mengatakan kepada kaumnya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian memang orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Seandainya para tiran. Mereka mengagungkan Allah Swt, maka mereka tidak akan sombong dengan kekuasaannya. Sebaliknya orang-orang yang mereka curang dalam dalam jual beli mereka, dalam perilaku ekonomi mereka, mereka mengagungkan Allah, maka mereka tidak akan curang dalam melakukan ini perilaku bisnis atau ekonomi yang mereka jalankan. Sebaliknya orang-orang yang mereka bermaksiat, mereka mengagungkan Allah maka sungguh mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua penyimpangan yang terjadi disebabkan karena mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Ikwan fillah rahimani wa Semua para nabi mengawali dakwahnya dengan yakni mengajarkan tauhid kepada umat karena inilah asas perbaikan dan terdan syirik yang ada di hati manusia itulah yang merupakan akar kerusakan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Taqottibillah. Wahai man yang warahimakumallah. Wa Demikian juga perhatikan. Ada enggak nabi yang dakwahnya sampai mereka mendirikan khilafah? Ada enggak ada enggak nabi yang sampai dakwahnya sampai berdirinya khilafah atau mereka sempat mendirikan daulah? Ada enggak? Sapanya lagi. Ada enggak nabi yang dalam perjalanan dakwahnya sampai mereka menegakkan daulah? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Ada enggak? Oh, ada pertanyaan ada atau enggak kita aja. Ada. Ada. Nabi yang raja seperti Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Muhammad SAW Juga Allah berikan kesempatan memiliki daulah Madinah Sekarang pertanyaannya Ada gak Nabi yang mereka sempat tidak mendirikan daulah? Ada gak Nabi yang dakwahnya sampai tidak sempat mendirikan daulah? Atau mereka tidak sampai pada mendirikan daulah? Ada gak? Banyak Kemudian, ada enggak Nabi yang baik yang mendirikan daulah atau yang tidak mendirikan daulah yang dakwah mereka meninggalkan tauhid Ada enggak? Tidak ada. Maka apapun problemnya dan apapun target yang akan mereka capai, Maka sungguh dakwah tauhid adalah pilihan pertama dan utama yang tidak boleh ditinggalkan, karena ini merupakan pokok yang mendasari semua yang lain-lainnya. <fisyat și> Tuhan ini bilal rahimane warahimakumullah. Sungguh ini perkara yang layak untuk kita perhatikan, karena kita diantara hidup di zaman fitnah, di mana mereka menganggap dakwah tauhid tidaklah penting. Bahkan sebagian mereka mengatakan dakwah Tauhid merupakan dakwah pemecah belah umat. Seandainya anda diberikan kesempatan untuk menegakkan daulah, akan tapi anda tidak memperhatikan Tauhid, maka sungguh warna syirik akan menjadi warna kehidupan masyarakat dan sungguh syirik apabila menjadi warna kehidupan tidak ada gunanya kebaikan walaupun beratus-ratus gunung kebaikan Anda bangun karena syirik ibaratnya merupakan nuklir gunung kebaikan seandainya Anda punya tumpukan kebaikan sebesar gunung dan itu jumlahnya ratusan kebaikan ratusan gunung kebaikan lalu Anda melakukan perbuatan syirik Maka syirik baikkan nuklir kebaikan yang akan meratakan semua kebaikan yang telah dia tumpuk. Rabbil alaihiman yawrahimakumullah. <tuh> <tuh> Ini catatan penting yang perlu kita kembali eh, tekankan pada diri kita. Jangan pernah kita meremehkan sedikit pun dakwah tauhid. Lihat Nabiullah nu. Yang kita diperintahkan Allah fasbirka ma sabara ulul asmi rusul bersabarlah anda sebagaimana sabarnya ulul asmi di kalangan para rasul ulul asmi itu siapa aja ikhwan di antaranya nu, musa, ibrahim, isa, muhammad saw lihatlah nabiullah Nuh berapa tahun lamanya nabiullah Nuh berdakwah ikhwan 950 tahun. Al-Falsafatin ilahom sina aman. Dan anda perhatikan bagaimana Nuh berdakwah selama 950 tahun. Dakwah utamanya adalah bagaimana mengajak manusia bertauhid, bagaimana mengajak mereka bertakwa kepada Allah bagaimana mengajak mereka menjadi orang yang taat kepada Rasul dan tidak merubah cara dakwahnya walaupun pengikut tidak bertambah-tambah bahkan cenderung mereka ini semakin mengingkari dan menjauh dari Nuh sebagaimana Allah telah katakan tentang Nuh dakwah yang dilakukan siang dan malam dengan terang-terangan dan semuanya-semuanya Qala Rabbi ini da'autu qawmi laylan wa nahara Walam yusidduhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'utum da litaghfiralahum ja'alu asabya'um fi adanihim wasarru wastakbaru istikbaran ikhwan fillah ya rab aku telah berdakwah kepada kaumku siang dan malam malam dan siang aku lakukan semua di antara yang dengan sembunyi-sembunyi dengan terang-terangan dan aku ajak mereka betul-betul agar mereka meminta ampun kepadamu akan tapi ternyata dakwah yang aku tidak membuat mereka kecuali tambah lari mereka sumpelkan jari jumari mereka di telinga-telinga mereka mereka tutupkan baju mereka di wajah-wajah mereka dan mereka menyombongkan diri dengan perilaku mereka maka Nabi Nuh dengan menghadapi umat yang demikian Nuh tidak pernah bergeser dari dakwah mengajak mereka kepada Tauhid Nabiullah Ibrahim alaih salatu wassalam Beliau adalah orang yang telah dipuji Allah Dan menjadi Allah jadikan sebagai Halilur Rahman Bagaimana beliau berdakwah kepada ayahnya sendiri Bagaimana beliau berdakwah kepada sang raja Bagaimana beliau berdakwah kepada masyarakatnya Hingga Nabiullah Ibrahim dieksekusi Dengan disiapkan pembakaran yang sangat besar Sampai untuk melemparkan Ibrahim dengan manjani alat lempar dari jarak jauh dan Nabiullah Ibrahim Alaihissalam semuanya mereka lakukan ditang mendapatkan perintah demikian semata-mata karena mendakwahkan dakwah tauhid. Nabilah Musa ketika menghadap Firaun bukan untuk menggulingkan kekuasaan Firaun dan bukan untuk merebut kekuasaan Firaun. Akan tapi Musa datang untuk menunjukkan kepada Rabbul Alamin Allah SWT. Menuntun Fir'aun agar mereka mengagungkan Allah SWT. Dan Nabi Muhammad 13 tahun berdakwah di Mekah. Tidak ada tema lain kecuali akidah. Ketika Nabi Muhammad telah merasa tidak ada pintu lagi di Mekah. Beliau pergi ke Taif, menawarkan kalimat yang agung kalimat la ila illallah kepada tokoh per tokoh di Taif, sampai mereka bahkan bersepakat untuk mengusir Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka mereka kumpulkan semua penduduk untuk melempar dan mengusir Nabi hingga berdarah darah. Dan Nabi bersabar bahkan ditawari oleh manikat gunung. Ya Rasulullah seandainya engkau mau aku diperintahkan Allah untuk melakukan apa yang engkau mau seandainya engkau mau dua gunung ini akan aku angkat untuk menghancurkan kaum ta'if. akan tetapi lihat apa jawaban Nabi yang mulia Nabi Rahmat Rahmatul Muhdah beliau mengatakan La tidak wai malaikat bal arju ayuhri jallahum min aslabihim Mayyabudullaha wala yusyriku bi syai'an. Tidak wahai malaikat, bahkan aku ingin seandainya keluar nanti dari tulang sulubi mereka orang yang mereka hanya beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Ya Allah ya rahim ya rahimakallah. Sungguh para nabiullah telah membela mati-matian dakwah tauhid tanpa merubah jalan mereka apapun resiko yang mereka hadapi. Tidakkah kita telah membaca dalam sejarah perjalanan dakwah Nabi kita yang mulia Telah datang tawaran-tawaran Yang sangat menggiurkan kepada Nabi Atau intimidasi yang sangat menggetarkan jiwa Nabi Nah telah, pernah datang tawaran kepada Nabi ya Muhammad kalau engkau dengan dakwamu ingin menjadi orang yang nomor-orang nomor satu di negeri ini, akan aku angkat angkatkan sebagai pemimpin dan kami akan taat semua kepadamu. Ya Muhammad, kalau engkau dengan dakwamu, engkau inginkan harta yang banyak, akan aku kumpulkan sehingga engkau menjadi orang paling kaya di antara kami. Ya Muhammad Sanya engkau dengan da'am menginginkan seorang wanita Akan kami pilihkan wanita tercantik diantara kami Sanya engkau dengan dakwahmu, Karena penyakit yang tidak yang tidak bisa engkau obati Maka akan aku carikan obat Dan akan aku biayai semua pengobatan sampai sembuh Dari penyakit itu Semua ucapan mereka ditolak oleh Nabi Dengan tegas dan bahkan pernah sampaikan kepada sang paman ketika pamannya didesak agar nabi mundur dari dari medan dakwah mendakwahkan tauhid yang dianggap mencaci maki sembahan-sembahan mereka apa kata nabi wallahi demi Allah wahai paman lawa samsa fi yamini wal shimali ala an athruqa hadzal amr wahai paman seandainya mereka meletakkan mata di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku Agar aku meninggalkan urusan dakwah ini Sungguh aku tidak akan tinggalkan urusan dakwah Sampai Allah memenangkan urusanku Atau Allah menghancurkan perkara dakwahku ini Maka sungguh ini perkara Yang menjadi tuntutan setiap kita Untuk menjadikan hak Allah adalah segala-galanya Sebelum kita mendakwakan atau mengutamakan yang lainnya Karena semuanya Tauhid merupakan haknya Allah SWT Hak pertama yang menentukan segala-galanya Inilah kalimat-kalimat singkat Yang, kita, gesa, yang kita, kita sampaikan pada malam hari ini Dan yang terakhir Apabila kita telah mengetahui Bahawa Tauhid adalah dakwah yang pertama dan utama dan segala-galanya Apa itu yang namanya Tauhid? Apa itu Tauhid? Kalau ditanya sekarang apa itu Tauhid? Karena tidak boleh kita bingung dalam urusan ini, ikhwan Sekarang ini apabila orang bicara tauhid dan tidak anda jelaskan, maka orang akan pulang dengan isi kepalanya masing-masing. Contoh, seorang dai mengatakan, Bapak-bapak ibu-ibu, mari kita mentauhidkan Allah Subhanahu Taala. Jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu Taala. Kalimat ini tidak akan mungkin diingkari tapi kalau Anda tanyakan kepada pemilik dakwah ini maka di antara mereka yang mereka maksudkan dengan tauhid itu ternyata hanyalah tauhid rububiyah artinya hanya soal pengakuan-pengakuan tentang Allah Allah yang Maha besar di atas segala-galanya kemudian tidak pernah ada upaya untuk menjadikan ibadah, amaliah, ubudiah totalitasnya untuk Allah, alias tauhid uluhiyah tidak diperhatikan. Contoh lagi, ketika anda tanyakan apa makna tauhid kepada orang muktazila, maka mereka kemenakan yang dimaksudkan dengan tauhid adalah menolak sifat-sifat Allah Swt itulah tauhid apabila anda tauhid at-atanya tentang tauhid kepada orang sufi mereka di antaranya mengatakan tauhid itu adalah ittihadiyah bersatunya hamba dengan Allah Subhanahu wa begitulah manusia memiliki makna tauhid sendiri-sendiri oleh karena itulah wajib bagi kita menjelaskan tauhid bukan hanya global tapi wajib kita menjelaskan dengan rinci Dan betul-betul menjelaskan makna hakikat Tauhid Yang tidak boleh anda tinggalkan umat dalam keadaan kabur Tentang perkara Tauhid Dalam keadaan tidak memahami tentang masalah Tauhid Oleh karena itulah kalau anda mengikuti penjelasan Muhammad bin Abdul Wahab rahmat ta'ala Di antaranya dalam kitab Tauhid Beliau di awal babnya menjelaskan dengan global apa Bagaimana kedudukan Tauhid Bagaimana pentingnya tauhid, apa kutaman tauhid, kemudian wajibnya kita mendakwahkan tauhid. Setelah itu beliau menjelaskan dengan sangat rinci amal-amal yang masuk dalam perkara tauhid dan amal-amal yang masuk dalam perkara syirik. Ini yang apabila Anda jelaskan biasanya akan banyak mendapatkan reaksi penolakan. Dan ingatlah juga ikhotibilah bahwa penolakan semua para Tauhub dunia Baik itu syaitan Para dukun Atau juga mereka yang menolak hukum Allah Atau orang-orang yang sombong Letak permusuhannya Dengan dakwah para nabi Bukan karena para nabi ingin merongrong kekuasaan Bukan para nabi Mengganggu tentang harta mereka Tapi letaknya adalah pada Dakwah yang mengajak kepada Tauhid Itu titik permusuhan mereka Bukan yang lain-lainnya Oleh kerana itulah Apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir Semuanya Dalam rangka mengingatkan kepada kita semuanya Pentingnya Setiap kita Menjadikan awal dakwah kita adalah dakwah Untuk mengenalkan Allah Sebagai hak yang paling tinggi Sampai terwujudnya Tauhid Karena ini betul-betul merupakan Dasar orang mereka keutamaan yang paling utama Yaitu ridhonya Allah Dan surga yang mereka harapkan Yang tanpa ini maka surga Akan tertutup dan Allah Tidak akan pernah ribut kepada siapapun Demikianlah secara singkat yang kita Sampaikan Wa Mudah-mudahan kalimat-kalimat singkat Yang kita sampaikan Bermanfaat paling tidak memberikan Atau mengingatkan kita semuanya Berkaitan dengan bab yang Hendaknya kitab doktor selalu mengingatkan pentingnya perkara ini. Mohon penjelasannya mengenai cara mengenalkan tauhid kepada anak menggunakan media gambar, patung, atau boneka dan musik. Prinsipnya mendakwai anak tentang tauhid. Sebagaimana Rasulullah Sallam pernah mendakwai ibnu Abbas yang waktu itu masih anak-anak kira-kira umurnya 9 tahun sehingga ucapannya dengan Yahulam, ya anak. Ya, Akan tapi Rasulullah telah mengajarkan kepada ibnu Abbas kalimat-kalimat penting, kalimat-kalimat mendasar yang isinya diantaranya tentang penjaga. Eh, Bawillah ya Fakka. Agar menjaga Allah dan agama Allah. Kemudian isinya lagi tentang tauhid. Wa'idah faida salta fas alillah, wa'idah santa fas tain billa. Isinya adalah iman kepada takdir. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita sesungguhnya anak-anak itu bisa kita ajak komunikasi dengan bahasa kita. Yang penting bagaimana kita mengenalkan juga sesuai dengan tingkat kadar akal anak, insyaallah itu akan menjadi info yang bermanfaat di akal-akal mereka dan akan terekam semuanya. Dan jangan pernah kita menggunakan media-media yang jelas-jelas diharamkan di dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dikhawatirkan yang kita inginkan enggak masuk, yang masuk media haramnya. Ini bahaya. Apakah orang yang melakukan kesirikan otomatis batal keislamannya? Ketika para ulama mengingatkan para kita tentang segala pembatal Islam, yang pertama berkaitan dengan diri kita sendiri, kita memahami tentang pembatal-pembatal Islam itu supaya kita betul-betul berhati-hati. Jangan sampai kita terjerumus dalam perkara-perkara tersebut. Ini yang pertama, itu untuk diri kita. Yang kedua, kita mengetahui tentang amalan-amalan yang membatalkan Islam bukan untuk mengkafirkan kaum muslimin. Supaya menjadi pendekar takfir akan tapi dalam rangka kita berhati-hati dengan diri kita. Yang kedua, ini berkaitan dengan masalah takfir terhadap orang lain ini perkara yang sangat rumit yang sangat ya ini pelik maka serahkan itu kepada para ulama yang tauful ahli adapun untuk kita adalah untuk kehati-hatian diri kita jangan pernah terjerumus dalam amalan-amalan pembatal Islam tersebut dan jangan pernah mengkafirkan orang yang mereka asalnya muslim kecuali benar-benar mereka tidak ada halangan lagi untuk dikafirkan sehingga tidak ada lagi penghalang mereka dikatakan kafir dan itu adapun mengkafirkan kaum muslimin serahkan urusannya kepada para ulama dan bukan hak kita untuk menghakimi seseorang adapun kewajiban kita adalah berhati-hati supaya betul betul kita menjauhi semua perkara yang bisa menjuruskan kita ke dalam perbuatan syirik atau kufur Adapun apabila kita pernah melakukan perbuatan syirik, kemudian kita datang ke majelis pengajian dan tahu itu syirik, maka kita tinggal bertobat. Dan kita bisa memperbaiki syahadat secara pribadi, bukan di hadapan orang banyak, tetapi secara pribadi dan kita memperbaiki tauhid kita dan kita membuang kesyirikan yang telah kita ketahui tentang perkara itu merupakan perkara syirik. Saya pernah beberapa kali mengingatkan teman jangan menuhankan ikhtiar. Sebenarnya dalam ilmu tauhid yang benar seperti apa konsep ikhtiar yang tepat tanpa menuhankannya? Ikhtiar itu adalah bagian tawakal. Tawakal itu gabungan dua hal. Yang pertama, tawakal itu adalah tafwidul amr ila Allah. Menjadikan atau kita menyerahkan perkara kepada Allah SWT Keputusan tentang hasil akhir perkara yang kita lakukan kepada Allah Kemudian yang kedua Tawakal itu adalah Wajibnya dia melakukan ikhtiar Yaitu mengambil asbab Sehingga tawakal gabungan dari dua Yang pertama asbab Mengambil sebab Menempuh sebab yang kedua tafsirul amrilloh contoh orang yang mereka ingin mencari rezeki bagaimana bentuk awakalnya pertama dia mencari sebab-sebab datangnya rezeki apakah dia dengan jual beli atau dia dengan cara yang lain lainnya yang halal dan dia maksimalkan usaha dia kemudian setelah itu dia Serahkan hasil akhir hasilnya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan ketika kita keluar rumah, doa kita bagaimana? Bismillahih Tawakal tu Allah walakaula walakuatallah bila. Apa yang kita lakukan? Kita berusaha untuk berhati-hati di jalan. Benar-benar mencari cara-cara yang menyelamatkan kita dalam perjalanan. Kemudian selebihnya Hati kita, totalitas kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mereka telah menempuh sebab dan kemudian menyerahkan hatinya menyerahkan hatinya totalitas kepada Allah, seandainya dia berhasil dia tidak akan sombong. Seandainya dia gagal dia tidak akan putus asa. Tapi dia tetap berharap semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hasil akhir orang yang mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kepada sebab ini adalah syirik sesuai dengan tingkatannya apakah syirikun akbar atau syirikun asgar sesuai dengan keadaannya meninggalkan sebab tidak menempuh sebab ini mencela syariat hatinya tidaknya dia bersandar kepada Allah setelah dia menempuh sebab yang diperintahkan oleh Allah Orang yang tidak mengambil sebab, dia telah menyalahi syariat, mencela syariat. Dan orang yang bersandar kepada sebab, maka dia telah ada unsur kesyirikan. Besar kecilnya berkaitan dengan ketergantungan hati dia kepada perkara tersebut. Wallahualam sirr. Sebagai orang yang baru hijrah, bagaimana cara saya tetap istiqamah? Istiqomah itu intinya adalah lusumusiratilmustaqim betul-betul selalu melazimi jalan yang lurus Di antara faktor istiqomah yang pertama jangan perlah kita jangan pernah kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pangkal pokoknya istiqomah adalah istiqomahnya hati dan hati kita benar-benar di tangan dijadi antara jari jemari Allah dan Nabi kita tidak pernah meninggalkan doa atau sering berdoa dengan doa Ya muka di balik luk, sampai kalpi alat yang membulak balikan hati, teguhkanlah tiku di atas agamamu. Yang kedua, jangan pernah berpisah dari majlis ilmu. Karena sungguh ilmu merupakan ruh bagi keimanan kita, ilmu merupakan cahaya dalam perjalanan kita, dan ilmu merupakan penyegar. Yang akan menyegarkan pohon keimanan yang telah ada di hati kita Barang siapa yang dia meninggalkan majlis ilmu Maka tunggu saat layunya tanaman iman yang ada di hati kita Yang ketiga Jangan pernah tinggalkan lingkungan yang saleh. Bersabarlah untuk bersama orang-orang yang saleh. Itulah nasihat Allah Wasbir natsaka ma'alladina Yada'una rabbahum Bil-gadati wal-asi yuriduna wajah Allah. Yuriduna wajah. Sabarkan jiwa anda bersama dengan orang-orang yang mereka selalu beribadah kepada Allah pagi dan sore. Ini orang-orang yang mereka istiqamah. Di atas ibadah kepada Allah. Karena sungguh teman itu kata Nabi. Al-mar'u ala dini khalilih. Teman itu di atas agama kawannya Kawan akrabnya bagaimana kurang lebih dianya seperti itu Dan faktor-faktor yang lainnya masih sangat banyak Akan tapi itu diantaranya Wallah ta'ala alam disawak Jika kita bertakwa kepada Allah tanpa bertauhid Tadi disebutkan akan sia-sia amalan kita apa saja tauhid itu, tauhid itu sesungguhnya tadi tauhid itu hakikatnya adalah menjadikan totalitas ibadah kita hanya untuk Allah. Tauhid dikatakan tauhid dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan, yaitu jaalasai wahidan menjadikan perkara itu tunggal. Dan tidaklah dikatakan tauhid kecuali bergabung padanya dua perkara an-nafiu wal isbat penolakan dan penetapan sehingga kalimat la ilah illallah dikatakan kalimat tauhid karena dalam kalimat ini bergabung dua hal ini menolak dan menetapkan sehingga dia menjadi satu satunya karena tauhid maknanya adalah ja'alasyai' wahidan tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah sehingga semua sembahan selain Allah adalah sembahan yang batil satu-satunya yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala sekarang contoh kalimat begini Pak Budi duduk di masjid pertanyaannya ini kalimat tauhid atau bukan ini kalimat yang benar tauhid atau bukan Bukan, kenapa Pak? Ada orang lain selain Pak Budi yang duduk Kemungkinan Iya, masih ada kemungkinan Orang lain yang duduk di mesin selain Pak Budi Memang Pak Budi duduk di mesin Tetapi tidak tetapi, tetapi tidak menafikan Adanya orang lain yang juga duduk di mesin Boleh, jadi tetap ada kemungkinan orang lain duduk di mesin Pak Budi bukan satu-satunya. Sekarang kalau kalimat yang begini. Tidak ada seorang pun yang duduk di masjid kecuali Pak Budi. Ini kalimat yang bermakna tauhid atau bukan? Kenapa, Pak? Seorang ya, lain selain Pak Budi. karena kalimat ini memiliki makna Pak Budi satu-satunya orang yang duduk di masjid. Ah, tauhid itu begitu yaitu menjadikan ibadah kita totalitas hanya untuk Allah tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun yang kita berikan ibadah kepada selain Allah barang siapa yang dia melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan yang banyak tetapi di sela salah dia melakukan amal kebaikan yang banyak itu dia melakukan perbuatan syirik ia ya, ini umpamanya dia ber, memba, menyembelih untuk selain Allah Sehingga dia telah beribadah kepada selain Allah Walaupun hanya satu perkara Maka syiriknya itu menghancurkan semua amal kebaikan yang lainnya Sehingga tauhid itu Menjadikan totalitas amal ibadah kita hanya untuk Allah Dan kita tidak memberikan ibadah kepada selain Allah dalam bentuk apapun dan tentu pembahasannya cukup panjang akan tapi ringkasnya sementara begitu wallahualam bissawab bagaimana tahapan menuntut ilmu dalam mempelajari ilmu yang pertama pilihlah guru yang benar-benar membimbing Anda kepada perkara yang akan menuntun kepada jalan Allah yang benar. Salah pilih guru akan salah kedaden. Salah pilih guru bakal salah kedaden. Contoh, ada anak masya Allah rajin ngaji, masya Allah rajin ngaji, masya Allah dia datang ke ustadznya, datang ustadznya rajin, masya Allah. Tahu-tahu kemudian bapaknya dikafirkan, ibunya dikafirkan, kakaknya dikafirkan, presidennya dikafirkan, camatnya dikafirkan, lurahnya dikafirkan, kafir semuanya. Uh, ini juga hasil ngaji. Tapi salah kedatien Pak. Pertama karena salah mengambil guru. Yang kedua ilmu yang harus kita pelajari tidak hanya ilmu yang betul-betul sahih tidak dikatakan mutalib ala najah. kecuali tidak dikatakan orang yang belajar di atas jalan keselamatan kecuali ilmu yang dia pelajari ilmu yang sahih ilmu yang sahih itu adalah Al-Quran, As-Sunnah dan perkataan para sahabat ini ilmu yang harus menjadi fokus pelajaran dalam ilmu agama yang dia pelajari jangan pernah apabila tidak butuh dan belum waktunya, jangan pernah belajar filsafat atau kuliah di fakultas filsafat, itu akan ngetek ke duit dan membuat hidupnya gak genah boleh jadi tambal tambalpan lebih manfaat, tukang tambalpan lebih produktif daripada dia sungguh hampir semua orang yang belajar filsafat rusak pemikirannya meragukan Allah, meragukan Rasulullah, meragukan Al-Qur'an, meragukan azab kubur, pikirannya jadi enggak karuan. Maka kata para ulama Bahasanya orang seperti ini hasil akhirnya gila dan ilmu yang dia kumpulkannya fala Kata orang, kata orang, kata orang, kata orang dan pa, dan orang-orang yang telah tenggelam dalam filsafat ini yang sudah sundul langit ilmunya baru merasakan bagaimana betul-betul dia telah tertipu selama ini dengan ilmu yang dia pelajari dan kerusakan agama dalam sejarah agama sejarah perjalanan kaum muslimin ketika dibukakan lebar-lebar menterjemahkan buku-buku filsafat filsafat Persia filsafat Yunani kemudian jangan pernah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk benar-benar membimbing supaya betul-betul belajarnya menjadi orang yang lurus ilmunya betul-betul ilmu yang bermanfaat ilmu yang tidak hanya menjadi wawasan tapi ilmu yang betul-betul menjadi sebuah amalan karena ilmu yang sekedar wawasan tidak akan berguna sama sekali yang bahkan menjadi hujah alin, menjadi hujah yang akan menggugah dia kelak ketika di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Madza Apa yang telah dia lakukan berkaitan ilmu yang telah dia miliki? teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong minta maaf. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia ini sebagaimana kita berkumpul karena Allah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di akhirat di Jannatul Na'im bersama dengan Nabi yang mulia. Ada dua hadiah yang uh, dipesan panita untuk disampaikan kepada antum. Dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebutkan dua poin di antara pentingnya kita mempelajari atau mendahulukan Tauhid dalam dakwah kita. Dua je, silahkan ya kawan. Gak ada, gak ada yang minat. Jualannya enggak laku nih, mas. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa arti ayat ini? Wa maqalatul jin wal insa illa liya Antum, <laughs> awal. Ya niertima, ambil. Pertanyaan berikutnya. Siapakah sahabat yang dipanggil oleh Rasulullah dengan ya hulam ihfadillah ya fatka? Ya eh, udah. <laughs> Ini kan Ustaz Aliam sudah banyak manfaat. Wassallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.